Дружина зі мною згодна, але каже «Насамперед видужуй, я її слухаюсь, ковтаю усі пігулки. Може, вперше в житті я так полюбив життя, у у найменших його виявах – усмішка, дотик, вечірня розмова за чаєм. І треба ж було змарнувати стільки років. Навіщо ж ми дозволяли відбирати у нас життя? Осінь починається добре. І в природі, і взагалі. Вплив планет з кожним днем поліпшується, сказано в гороскопі. Сьогодні 7 вересня. Можна вести переговори з тим, хто пропонує вигідну роботу. Ніхто мені ще нічого не пропонує, але відчуваю, що вже можу пропонувати я. У моєму випадку сказати я це вже велике досягнення. Досі я звик себе підпорядковувати всьому потребам родини, обов'язкам, обставинам, а головне, інтересам нації. Мене так з малку вчили: треба жити для народу, працювати для батьківщини. От я й вискочив, як Поліпско-Нопель. У цій демократії нездатний відчути самооцінність свого «я». Так що для мене вимовити цей займенник – це буквально логопедична вправа. Пересвисуватись не треба, коли можеш сказати «я». ХХ століття віддаляється, віддаляється. Воно вже стає спогодом, у чомусь важким, у чомусь ностальгійним. А дещо, таке важливе тоді, тепер вже здається неактуальним. Осінь красива, як сестра моя, кришнаїдка, у золотому і багряному, все в дукатах з шарленим тамбурином, у висмогленій руці, зі сріблинками в косах і за плечима туман. Вона вже не наша, це її випір. Вона теж даленіє й даленіє, і вже тільки кіхтики спогадів дряпають мою душу. У вікно намагаюся не дивитись, все мені в очах траєкторія того собачки. Дружина розвернула крісло спиною до вікна. Газет не дозволяє читати, книжок теж не дає. Дивлюся розважальні програми. Якісь пригодницькі фільми, хід, паради, кліпи. Часом і вона присяде поруч, дистанційно перемикає канали: мультик, реклама, фільм, жахів, якісь літаки врізаються в будинки, фантастична зйомка, могутній блокбастер, емблематичні хмарочоси Нью-Йорка, дим, вибух, полум'я, хмарочоси рушаться. Дружина раптом страшно скрикнула: Син зупинився. Я не розумію, це що, реальність? Люди біжать у паніці, жіночий крик пронизує всесвіт. Так бігли у Хіросімі, так озиралися на судом і Гомору. Так гинула Помпея, у клубах диму усідають вежі. Розтріскується бетон, і плавиться сталь. Виють пожежні машини, поліція оточує квартал. От і почалася нова ера, тихо сказала моя дружина. От тепер вона почалась. Ще один літак врізався у неприступний мур Пентагона. Ще один ішов на Капітолій але впав у Пенсільванії. Кадри повторюють і повторюють жах, обростає жахом. Скільки їх? Скільки їх? Звідки ці апокаліптичні лайнери з руками смерті, на штурвалах? З-під руїн добувають живих і мертвих. Під брилами завалів дзвонять і задихаються мобільні телефони. Охоплені полум'ям люди викидаються з поверхів. Обгорілі пожежники складають на розпалений асфальт стоси обвуглених тіл. З якогось 50-го поверху Крізь дим і уламки вертикальним пунктиром падає людина. То ось яка вона, нова ера. Ми думали, ХХ століття страшне. 21 буде набагато страшніше. Вже навіть не війни, не міжнародні конфлікти, не гарячі точки, а глобальне протистояння непримиренних світів, де невидимі диригенти можуть здиригувати війну цивілізацій. Все людство буде втягнути у цей вир. Але тож бідні країни, сказав я, примучені всіма видами своїх нещасть, визискувані експлуатовані в лещатах своїх диктатур. А західна цивілізація сильна, у неї найсучасніші технології, колосальні кошти і зброя, вишків професійних армій, коаліцій, блоки, альянси. Але у них є камікадзе, а в західної цивілізації нема, сказала дружина. У них багато молодих, сильних, мужчин, які не бояться смерті. Найшляхетніше, що людство зробило, отямившись, це в день жалоби, помовчало три хвилини. А втім, не все людство. Півсвіту плаче, півсвіту скаче, як сказала б моя теща. І це ж треба було виронути з небуття, щоб знову накрила така інформація. Але я тепер сприймаю все якось інакше. Навіть Борька, якщо й приходить, то мене не дратує. Його тепер не впізнати. Він – сирота, казав мій батько адаптуватись і приготуватись. «Приготуватись можна. А як адаптуватись?» «Щодня якісь несподіванки. Все вганяє у стрес. Раптом пішли конверти з білим порошком. Почалася паніка. Всім вижався той порошок. Кілька чоловік у Штатах захворіло на сибірську виразку. У нас на поштах працювали в гумових рукавицях. Друг дзвонив з Каліфорнії. Він саме зібрався провідати матір. Вона благає здати квиток. Люди бояться літаків. Літаки бояться людей». Хтось розсипав у салоні щось біле, скасували рейс. Американці запасаються протигазами, купують респіратори, захисні протихімічні костюми. Паніка взагалі річ страшна, а глобальна тим більше. У літаках уже цукор до чаю не подають, бо він білий. Придивляються до брюнетів, сахаються сумки під лавою, бояться бактеріологічної атаки, удару по атомних об'єктах, брудної бомби, за радіоактивних відходів. Пройшла чутка, що від цього допомагають канарки. Неодмінно треба мати канарку в домі, бо вона перша відчуває небезпеку. Ледь що не так у повітрі, лапками догори. Дружина з'їздила на пташинний базар, купила канарку. Син дуже втішений. Я кажу, годуй правильно, не дай Боже пропаде птичка, подумай, що теракт. Але вже як почалася нова ера, то вона таки почалася. Наче щось пороблено світу, щодня якісь трагедії. То у Міланському аеропорту, ще й не здійнявшись в небо, два літаки наскочили один на одного. То у Швейцарії, дві катастрофи поспіль, в тунелі Сан-Готар і ще в якомусь тунелі. Та найбільше ославилося наше вояцтво. І знову ж таки під час військово-повітряних навчань, спільних російсько-українських, до речі. У Криму з полігона випустили ракету і збили над Чорним морем літак, що летів з Ізраїлю до Новосибірська. Загинули пасажири, загинув екіпаж. Сімдесят вісім людей. Тепер шукають. На дні морському знайшли вже шматок фюзеляжу і чотирнадцять тіл. Генерали спершу клялися, що це не їхня ракета, що стрільби тоді там не було. А якщо й були, то при запуску азимут був зовсім інший. Згодом визнали, що таки їхня. Перенавелася на іншу ціль. Море зблиснуло, вона й перенавелась. Від сонячного зайчика. Знову ганьба на весь світ. У Шанхай відбувся саміт. Лідери трьох світових потух – китайський, американський і російський – в однакових куточках з натурального китайського шовку, червоних і синіх у біди грошок, продемонстрували рішучий намір перемогти світовий тероризм. Тепер під цю лиху годину кожен удав може ковтнути свого кролика. Це спишеться на боротьбу з тероризмом. Кажу дружині, бачиш, я ж тобі казав, навіщо боротися проти чоловічої цивілізації? Вона сама себе знищить. От і невірно Стардамусу. Небо розколеться, і великий вогонь спостигне велике місто. Хіба це не про Нью-Йорк? Впадуть гори, споруджені людиною. Не про Манхеттенські вежі. Велика нація довго вагатиметься, і все ж у відповідь завдасть удару. Недовго і вагалася. 7 жовтня завдала.